Allahu rahmanir rahim. Salamualaikum. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di ladi arsal Rasul Lahu bila wudah danin alqur. Liusfirahu ala dini kullih walakaril kafirun. Diyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Diyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal munafiqun Haju an la ilaha illallah wahdahu la sharifala Ashaju anna sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluhu Wasafiyuhu wa khaliluhu Khair Nabi Arsalah. Rassalah Allah Beshirah dan Nizirah, dan Dargiin Ilal Hati Biznhi dan Siraj Munira. Allahumma Salli wa Sallim wa Barik Alai Suydinahuhabibinahuwashufiainahu. Muhammad ibni Abdullahi Sallallahu Alaihi wa Sallam. Walaalaalihi Allahumma fakhkhna fi al-Din wa aldi ja al min al-Taawwil. Allahumma j'ala'na min al-lazina yistamia'una al-Qaula fa yatabi'una ahsana. Rubi shur'ali sabri wa yasirli amri wa al-nafudah min lisani yafqau al-Qaul al Alhamdulillah. Bersyukur kitabah dzat Allah subhanahu wa taala. Karno dengan limpah kurnia yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan solat maghrib secara berjemaah dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Bagi kitab tafsir nurul ihsan bagi jilid yang pertama insyaallah sambungan kita pada malam ini Berapa masih dalam mukadimah nah pada rukun iman kata saya tadi ya rukun iman qala mufassir rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fi daraini rukun iman enam perkara Pertama beriman dengan Allah, Tuhan yang Besar. Kedua beriman dengan segala malaikat, hamba Allah. Tiada hingga banyak yang tiada derhaka akan Allah Subhanahuwataala. Ketiga beriman dengan kitab dengan segala kitab Allah Subhanahuwataala. Sebanyak 104 buah satu daripadanya Al Quran. Keempat Beriman dengan segala Rasulnya 313 orang Seorang daripadanya Nabi Muhammad Baca dah Oh tu. Bawah Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala dan setengah daripada syarat sembahyang itu suci daripada hadas besar dan kecil. Maka hadas besar itu iaitu empat. Pertama, junub Iaitu setubuh lelaki dan perempuan. Kedua, haid. Iaitu darah yang keluar daripada perempuan. Yang sekurang-kurangnya umurnya sembilan tahun. Ketiga, nifas. Darah kemudian daripada keluar anak. Keempat wiladah Iaitu beranak Apabila tiada darah Maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junuk Dan haid dan nifas Dan beranak apabila selesai mandi Angkat hadas besar Maka rukun mandi junuk dua perkara Pertama niat Iaitu ingat Ia, Iaitu ingat dengan hati Ketiga jerus air yang mana yang telah aku yang telah engkau hadas besar daripada sekalian badan kuku uh, daripada sekalian badan aku kedua iaitu merata air pada segala rambut dan kulit dan pecah-pecah badan maka hadas kecil itu iaitu air sembahyang Dan setengah daripada syarat sembahyang itu, iaitu suci daripada hadah besar. Syarat sah sembahyang iaitu suci daripada hadah besar. Dan sembahyang ini juga tak sah sekiranya syahadahnya tidak sah. Pada itu, Tuan Muslan ini, dia mahu wakmai pada mula-mula bukaddimah tu dia wakmai berkenaan tentang apa itu Islam. Dan bagaimana pula dengan iman? Maka tidak sah sembahyang seseorang itu, melainkan dengan sah syahadahnya. Begitu juga dengan puasa, tak sah puasa, melainkan dengan sempurna sembahyangnya. Ni kadang-kadang orang yang mana dia sembahyang, dia puasa tapi tak mayang. Maka sembahyang mereka itu hanya sia-sia saja Tidak mendapatkan ganjaran Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala tidak nilai Begitulah seterusnya Maka fardih, maka Sengah daripada Syarat sembahyang itu Iaitu suci Daripada hadah besar dan juga hadah kecil Sagi orang tanya pula Ustaz, suak, takah benar Takut takah kebaw Takut takah gajah, takut takah bukit Ya ha Ha, Hak kecil tu pula, kecil sahna lah. Bukannya kita kira Besak, tanggung, wabah, giluh Wabah, tan, kah. bukan kira Lebih buruk Besak dia ni, bila berhadah Besak ni, banyak benda Yang mana yang tidak boleh lakukan Lebih besar lagi Perkara-perkara yang mana Lebih luah lagi perkara-perkara yang mana Yang dilarang dan juga yang diterang Berbanding dengan hadas kecil iaitu hanya beberapa perkara sahaja yang mana yang dia tak boleh Iaitu Tak boleh melakukan semasa dia berada pada hadas, hadas kecil Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang berahmati Allah sekalian Maka hadas besar ni perlu kita kena teliti betul-betul Semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu SWT Maka hadas besar itu Macam mana hadas besar iaitu ada empat ada besar ni ada empat macam. Apa dia? Pertama sekali iaitu junub. Apa dia junub? Stubuh lelaki dan perempuan. Stubuh lelaki dan perempuan, maka pada ketika itu dia junub, maka dia mesti kena kena mandi wajib. Enggak tak kiralah stubuh itu sama ada stubuh jima' yang sah ataupun stubuh yang mana yang haram. Berzina ke bagaimana pun berzina kah ataupun setubuh yang sahkah, yang halalkah Ataupun mendatangi binatangkah Semuanya Iaitu apabila dia melakukan perkara ini Dia berjunuh Maka dia mesti kena, kena mandi wajah Kedua hal Apa dia hal? Iaitu darah Yang keluar daripada perempuan Sekurang-kurangnya umurnya 9 tahun Darah ni dia keluar daripada orang perempuan. Orang lelaki tak jalan. tak Saya duduk cari darah apa keluar. Tak jembat ah tak keluar tu, keluar darah lain. Orang lelaki jadi perempuan. Tak merok. mati lah. <suh> Matilah kawan tu orang ni. No? Allah akbar Ingat kok boleh hidup lama. Ha. Huh? Tapi Allah Alam saya pun nak kena tengok TV. Tapi pada pagi tadi, start program pada pagi tadi lah akhir tadi di Batu Semila kemudian balik mai rehat pusat teruis ah mai sini tak pergi nak kena pi forum blah tak ada nak tengok TV tak ada tengok Pak khabar tak ada tengok ah, Yang mana seorang hari ni nama apa Hafiz apa yang orang lelaki-lelaki nak tukar jadi perempuan ha <seks> lelaki-lelaki nak tukar jadi perempuan segi zahir dia tukar habis lah segi zahir mata ni tengok ni daripada atas sampai bawah semua perempuan dah ha ah. Dengan pakai tudung yang dalam tu habis Semua tukar dan upgrade habis nah, Tak ada apa lah Yang lagi ni Cuma nak tukar nama kepada nama pepah Ha mati juga. Ya Allah, lah Saya pun tak terbaca soabak, tak tengok TV macam mana Tapi lah, lah fikiran saya Duk mikir pada tadi Daripada ya, tadi, pergi tadi program ni Merbuk, pergi ke Batu Sembilan balik Sampai lali pun tak berapa berjumpa Kalau tuan-tuan ada jawapan dia, tolong berhitam No? Dia ni mati Siapa nak bagi mandi? Siapa nak bagi mandi? Laki ke puan? Orang dia ni orang laki Nak bagi Tetapi dia tukar jadi orang cina Bukan orang perempuan Nak bagi orang perempuan mandi pun Tak boleh Maksudnya, apa dia orang laki Nak bagi orang laki mandi laki Allah Allah, Lagi parah Allah Alam siapa nak tau dengan 35 pagi tadi di ICU Hospital apa ni di Terangganu no, Macam mana depan guru oh, Allah SWT saya pun tak tengok Jadi no? ni berlaku no? Sebab apa? Sebab mengubah Ciptaan Allah SWT Melakukan perkara-perkara beberapa perkara yang haram Di antaranya melakukan perkara yang haram Mengubah ciptaan Allah SWT Dan juga dia mengubah ini dia bertasyabbuh ataupun dia ini yaitu merupakan mengubahkan daripada dia ni seorang laki-laki kepada menjadi seorang perempuan la'nallahu ma'a alal apa mutasyabbihina minal rijal no nah. yang mana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mana yang nak buat nak serupa Orang yang mana yang nak serupa lelaki nak buat jadi perempuan. Perempuan nak jadi lelaki. Maka golongan ini yang mana yang Allah subhanahu wa ta'ala l'anahu la'ayyazubillah. Maka jangan sekali. Kita biar keluarga kita, anak-anak isteri kita, keluarga kita jadi macam tu. Kadang-kadang ada, ada lembek setong Allah. apa? Hah? Ada kadang-kadang tu Allah tengok upah lelaki tapi lembut macam buah. Allah Alhamdulillah, kut burung ni jenuh atau tak jenuh. Tapi kalau kut belah Pening, lambak-lambak. Kalau pergi rostere, siapa ikan bakar. Turun-turun jabatan belah diri tu. Kita ingatlah orang oh, perempuan. Allah, dorang garau. <laughs> Allahu Akbar. Dia seronok macam mana. Allah Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi jadi lelaki. Tak syok, nak jadi tak Orang perempuan pula, Allah, Allah Ta'ala bagi jadi perempuan. Tak seronok, nak jadi lelaki. kanilah Yang mana di antara golongan-golongan, yang mana yang Allah Subhanahu Ta'ala Jadi, hari ini... Darah yang keluar daripada perempuan Yang mana perempuan yang balik Sekurang-kurangnya umurnya Iaitu 9 tahun Bila sampai 9 tahun Maka dia keluar darah itu Itu namakan darah Hai. Kemudian pula Yang ketiganya nifas. nifas Darah kemudian daripada keluar anak Darah yang kemudian daripada keluar anak Adapun sebelum pada keluar anak, Hak tu tak nama nipah lagi. Kadang-kadang orang kita buat musybin. Ha? Bila dia nak beranak ni, Kemudian pula turun tanda. Bila turun tanda darah dan semua tu, Sementara nak beranak, Dia ada berapa jam, berapa waktu, Yang mana yang dia tinggal sebayang, Eh, hey, hak tu bukan nipah. Hak tu darah yang mana yang nak keluar anak. Dia tak nama nipah lagi. Nipah ni macam mana? Darah yang keluar selepas daripada keluar anak. Itu baru nipah. Nampak? Ha? Ah, ha, tu kena jaga betul, -betul bagi muslimah. Sebab tu muslimah ni kalau boleh kena cari seorang guru. Guru muslimah yang mana yang mahir dalam fiqah dalam bahagian muslimah. Ha? Kena mengaji betul-betul hadam betul-betul. Kita takut apa dia? Kita takut kita ni melakukan perkara-perkara yang mana yang bercambah dengan apa yang dia tak patut islam. Kita buat benda yang mana yang ibadah-ibadah kita. Tapi ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Kita nak ibadah kita yang ini semuanya diterima oleh Allah SWT. Keempat, wiladah. Apa dah wiladah? Beranak apabila tiada darah. Dia keluar anak-anak kering. Tak ada darah langsung. Kita nak wiladah juga. Iaitu mesti kenaman dia wajib. Maka wajib atas lelaki dan perempuan yang junub dan haid dan nifas dan beranak apabila selesai mandi angkat hadas besar maka rukun mandi junub itu yaitu dua perkara pertama niat yaitu apa dia niat yaitu ingat dengan hati pada ketika mana pada ketika jerus air yang telah engkau angkat hadas yang engkau yang telah aku angkat hadas besar daripada sekalian badanku. Nah, jadi kita ni niat pada ketika mana nak jirus mandi wajib itu masa kena ayak tu, masa itulah iaitu kita kita niat. Kedua, merata air pada segala rambut dan kulit dan pecah-pecah badan. Ah ha, kena basah semua, bagi sampai semua iaitu segala rambut-rambut, segala bulu-bulu, segala kulit, segala pecah-pecah badan. Semuanya kena sampaikan air. Pada ketika mana kita mandi wajib. Maka hadas kecil itu. Iaitu air sembahyang. Hadas kecil pula. Iaitu air sembahyang. Ha, ini yang mana. Yang mesti kita kenal lakukan. Maka fartu ambil air sembahyang itu. Iaitu yang pertamanya. air Iaitu. Fartu ambil air sembahyang itu. Ada enam perkara. Yang pertamanya niat. Apa dia niat? Ingat dalam hati ketika mana. Pasuh Muka. Sahaja aku mengambil air sembahyang ha? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala ha? Yang mana fardu sembahyang fardu Wudhu ini Ada enam perkara Yang pertamanya Iaitu niat Iaitu ingat hati Pada ketika mana basuh muka Niat apa Sahaja aku ambil air sembahyang Kerana Allah Kerana Allah ta'ala ha? ha? Kita niat Semasa mana Ambil wudhu ha? Masa mula-mula basuh muka tu Ha, masa tu baru kita tanya Basuh muka kena basuh bagi elok Basuh Yang mana hat muka Hat muka mula daripada gigi rambut ni ni Sampailah ke bawah tulang dagu Satu ha, panjang Lepas dia pula daripada anak telinga ni Sampai anak telinga ni Kalau tarik tali ni daripada sini Main ke sini Turun ke bawah Naik ke sini Naik ke atas ni Yang mana yang masuk itu Itu yang namakan hat muka Kadang-kadang no? muslimat kita kadang-kadang dia tak apa, mereka tahu. Benar -benar. Dia basuh muka, tapi rambut yang mana yang ada di sini dia tak basuh, dia tak basahkan. Rambut yang ada di sini yang mana yang panjang pula tu dia tak basuh, dia tak basahkan. Maka ha, bagaimana ibadah mereka ini nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan iaitu itu untuk mereka itu tidak sah. Itu kena kita sungguh subuh? Ha? Rambut panjang. Kemudian pula anggota-anggota untuk kita bagaimana kita tak rasa mudah saja tapi hakikatnya susah. Ha? Nah, kenapa? Karena kita tak belajar. Kedua basuh muka yang mana lebar muka daripada daripada rambut kepala hinggalah ke bawah dagu. Mula daripada rambut kepala ni sampailah di bawah dagu. Lentangnya pula daripada telinga kepada telinga Daripada telinga ini sampai ke telinga ini Itu dinamakan namakan had muka Ketiga basuh kedua tangan hingga lepas daripada siku Basuh dua tangan kita ni sampai lepas daripada siku ni Bukan setakat sampai siku ni lah Nak atas sikit ha? Barulah ibadah kita itu Iaitu sempurna dengan kita wuduk kita itu Asyum purna semuanya Keempat sapu sedikit kepala dengan air. Asapu ha, sedikit kepala dengan ayam Bagi kita, mazhab syafi'i Kena sapu sikit ya Dah memadai Sikit tu banyak mana? Cukup kalau kata sekadar 3 jari ni pun Dah memadai lah Bagi mazhab lain, setengah kena basuh ke semua kena, Setengah kena basuh separuh Setengah kena basuh 1 per 3 Haa, kena faham elok Di mazhab syafi'i hanya kita kata sebesar 3 jari pun Dah sah untuk dia lagi dia buat kata, oh, dia ni wuduk tak kena ni. Macam kita siapa ni gagah, kadang-kadang jadi orang mazhab ni. Saya bisa. Sebab so, saya belajar dulu. Masjid dekat rumah saya tu, masjid Hanafi. Mazhab Hanafi di bawah ni. Ini selalutnya bila tak ada orang, saya jadi imam orang Melayu. Tidak, tak ada orang Arab, saya jadi imam. Ini satu hari saya jadi imam. Satu hari tu saya main, main mai saya bintu. Bila am ni ni basuh-basuh muka kemudian pula saya basuh kepala. Ha basuh kepala kita basuh sikit Syafi'i. Seorang orang tua dia mai dia kata apa ni wuduk hang tak sah. Pensepa pula tak sah saya tanya dia pensepa basuh sikit kenapa basuh ke semua? Ha kenapa basuh ke semua dia kata hang mazhab Hanafi aku ni Syafi'i. Syafi'i kena basuh sikit dia botong kak ayuh rendah ini orang jahil tak payah tegak pun kita je teruk. Lain-lain kau jumpa orang jahil, usah duk tegak, berjati kat dia lah. Nak buat tarawana sangat. Ini orang jahil, tak payah. Dia masuk dalam masjid, kata tu, tu imam kita tu, hari ni dia duduk tak sah. Dia kayuh, dia buat kayuh dalam masjid, kata dia duduk tak sah. Dia basuh sikit je. Orang kena basuh-buk. Allah dua. Lah. Sebab tu kalau kata orang jahil ni, biar biar No, Kalau kata kita ni, duk tegak dengan dia, kita jadi bodoh. Huh. Ini apa-apa orang jahil, tak payah. Orang jahil, dia eh, buat kerti pula. Orang jahil, dia buat pandai. Itu oh, masalah. Dalam negara kita ni pun ada macam ni orang jahil macam tu. Orang jahil tapi mengaku kata alim. Ibalin dah orang. Mamak. Huh. Mamak mama tu mamak tu. Mamak hitam tu. Allahuakbar. Oho, oh, ni empe tak tahu nak terasa. Huh. Okey tuan-tuan mau dengar, tuan-tuan mau -tuan bacak. Dalam utusan pun dia sebut, dalam apa-apa dia buat wawancara di, di Kelantan itu pun dia sebut. Apa dia sebut, dia kata, saya pengasas pondok di Bali. Pertanyaan pondok lanai, saya lah pengasas pondok lanai. Dia kata, Allahu Akbar, mana muhum pun gagal. Saya peranaklah pendok lanai, besar lah tu, tu. Tak tu pun duduk pasal tu saja. Ya. No, seperti pengasah pondok Lanai Tan Guru Haji Amal Zudi bin Saleh Azir Rahim. Hmm, baru nampak. Tetap memang mengaku kata saya pengasah pondok Lanai Allahu Akbar. Suah khutbah rasa terak. Ha. <tik> Allah, ni masalah. Pasal apa sebab jahil? Pasal jahil yang dok jadi dia Lepas tu pula silap pula pentak bila Dia kata pula dia adalah satu Persatuan, satu pertubuhan yang mana pertubuhan mereka ini pertubuhan yang karamah Pertubuhan keramat, dia kata bukan keramat, sihir Yang kena faham lagi elok, kata benda yang menyalahi adat ni dia ada, dia ada kategori-kategori dia Yang pertama, perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada Nabi nama mu'ajizat Berlaku kepada para-para Nabi mu'ajizat Bagaimana kita lihat bagaimana pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam Nabi Allah Musa alaihi salam lawan dengan orang-orang sihir ini sehingga tongkat dia tu boleh menjadi ular itu satu mukjizat yang Allah Taala beri kepada dia Yang mana yang berlaku kepada nabi Nabi Allah Musa alaihi salam begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain perkara yang melanggar adat itu dinamakan mu'agizah. bagi para para nabi Kategori yang kedua iaitu Para-para awliya Wali-wali Allah Perkara yang ada yang berlaku Kepada para-para wali Allah Maka ia adalah Ia adalah karamah Dia wali Allah Tak tahu nak kata ni? No, Wali Allah, Allah, Allah. Hmm, Tak tahu nak kata Nak kenal wali Allah bukan senang Ma'rifatul wali Ashadu min ma'rifatillah nak kena wali lebih susah nak kena Allah Nak kena Allah ada sifat yang wajib bagi Allah Ada sifat yang mustahil bagi Allah Ada sifat yang harus bagi Allah Begitu juga dengan Nabi Ada sifat yang wajib bagi Nabi Mustahil bagi Nabi Harus bagi Nabi Tapi sifat wajib bagi wali tak ada Kadang-kadang tu orang tu dia wali sendiri pun Dia tak tahu kata dia wali Kalau kata meridup ngaku Saya wali mu bukan wali Lali Hmm, kenapa kami minta itu? No? Perkara yang melihat adat yang berlaku kepada mereka ini namakan, dinamakan dinamakan karamah yang berlaku kepada para perawi. Kemudian pula kategori yang ketiga iaitu orang-orang awam, orang-orang beriman, orang-orang yang macam kita ini. Berlaku perkara yang melihat adat kepada mereka. Ia dinamakan ma'unah. Bukan ma'unah sahab itu. Haa, waktu... Orang ini bahasa kelintih ada juga lah. Mereka buat benda-benda yang, benda yang menyalih adat. Orang awam, ia dinamakan ma'unah. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kategori yang keempat, yang terakhir iaitu. Perkara yang menyalih adat. Yang berlaku kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir berlaku kepada orang-orang yang mana yang mengingkari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana yang melawan perjuangan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Mereka melakukan perkara yang melihat adat Maka ia dinamakan sihir Kita lihat bagaimana tukang-tukang sihir Pada zaman Nabi Allah Musa alaihi syalam Mereka ini lawan dengan Nabi Allah Musa alaihi syalam Yang mana Nabi Musa lawan pada ketika itu Dengan ahli sihir yang mana yang cukup hebat-hebat Mengganggu Nabi Allah Musa alaihi syalam mereka ni sebenarnya bukannya karamah, bukannya ma'unah, bukan mu'jizat, tapi sihir. Penyalakan-penyalakan yang ada juga berlaku kepada mereka. Lah ni pun tak berlaku. lah modal berlaku. Tapi cuma kita sedar kan tak sedar kan? Ia adalah sihir. Siapa tukang sihirnya? S.P.A. SPR adalah tukang sihir Mana mungkin orang yang mati Dah lima tahun dah boleh hidup Semula mundi Allah. Sihir menghidupkan orang yang sudah mati Mana mungkin satu nama Boleh jadi tiga jasa Satu ruh boleh jadi tiga jasat Ini satu sihir yang mana mereka kaum lah ahli ahli sihir yang berusaha untuk nak melawan perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karamah tapi sihir yang mana yang mereka lakukan. Cuma tak guna syaitan dia. Ya. Nah, depa tak guna syaitan tapi guna depa tak pakai syaitan, dia pakai iblis. Ah ha, tu jadi biasa tu. No. Ah ha, nak kata tok loju untuk menjum ni, tok loju sejak awal je benda bah. Silaimen muslimat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita ni, apa yang mana yang kita mengaji, itu yang kita amalkan. Sekadar mana yang kita tahu, sekarang itu kita buat. Sekadar mana yang mana yang kita boleh buat, kita amalkan. Semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Dan jangan mudah-mudah kita ini, celupa mengfitnah orang, menghukum orang. Kawan ni buat tak betul, kawan ni buat tak betul, kawan ni buat tak betul. Nak ikut kalau kata buat tak betul ni, you know? Kalau kata kita pergi Mekah, tu Allah macam-macam mazhak. Macam-macam mazhab, Bak kunut subuh sahaja pun macam-macam tak Kita mazhar syafi'in Kunut subuh kita buat Selepas daripada rokaat eh, Pada, pada rokaat yang kedua Selepas daripada rokok kita buat kunut subuh Kita baca kunut Itu yang mana pada mazhab syafi'in Hanafi tak ada kunut Ada mazhab lain pula ada kunut Tapi kunut dia sebelum rokok Woi komplek Sebelum ragu, ada kuno dah. Hari ni mazhab apa Allah? Tapi ianya semuanya. Daripada ulama, daripada mazhab-mazhab yang mana yang mutabar. Maka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Cuma mulut kita jangan lupa. Kita nak tegak orang pun, mengaji dulu. Baru boleh tegak. Semoga ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Kelima basuh kaki Hingga lepas mata kaki ha. Kelima basuh kaki Hingga lepas mata kaki Sekalian itu, iaitu tiga-tiga kali Basuh kaki Lepas pada mata kaki, apa dia mata kaki Iaitu buku lali, tu nak basuh Bagi lepas buku lali itu ha, Barulah sah ibadah dia Barulah sah, iaitu Huduknya, huduk yang mana yang Yang sah, yang mana ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir iaitu yang keenamnya Tertib Ada enam Dua kering Empat basah nah, Ingat tu Hak dua tu Han ceruih Tengah mana pun tak basah Pak terajuih balik lagi Saya nak terajuih usah Dua hak tu Hak pat saya ceruih basah Dua ni Nak ceruih bagi basah Mampuih Tak basah Apa dia Niat Dengan tertib Balik terajuih niat ngang, Basah Tak basah Ha ada 4 kering, ada 2 kering 4 tasah. Ha tu, iaitu fardu wudu. Ha, kita baca laju sikit. Ha bagi lebih iaitu mukadimah ni lepas hayais kita masuk tafsir. Rukun sembahyang iaitu belas pertama niat iaitu angka niat iaitu ingat dalam hati ketika mana kata Allahu akbar. Itu aku sembahyang fardu Zuhur empat rokaat jika zuhur Atau aku sembahyang fardu asar 4 raka'at Atau aku sembahyang fardu maghrib 3 raka'at Atau aku sembahyang fardu isya 4 raka'at Atau aku sembahyang fardu subuh 2 raka'at Atau aku sembahyang fardu jumaat 2 raka'at Makmum ha? Kerana Allah Kerana Allah Ta'ala tu iaitu niat Kita kena niat dalam hati. Nah Pada ketika mana Pada takbir itu Allahu akbar Hak tuah, eh. Allah hakat. Hampir tanpa pun pakai hak tu. Karena itu kita nak bersatu di atas nama Islam, tak mau bersatu di atas nama bangsa. Kalau bersatu di atas nama Islam, hampir tanpa nafon tetak boleh sebarang macam tu. Sebab tu bangsa dengan agama tak sama. Melayu adalah bangsa, agama tu Islam. Islam adalah agama. Kalau orang kata, eh, Melayu tu Islamlah, lah. Eh, saya menghaji tak mana? Menghaji kat Sakan. Saya menghaji kat orang asli kah yang kata lagu tu. Saya menghaji kat orang Badui kat lagu tu. Orang ha? Badui, saya ingat masa saya menghaji dulu. Siapa yang satu tempat? Jauh. Dia kurang lima jam perjalanan daripada kota daripada kota Damsyik. Sampai saya semayang subuh, belah semayang subuh. Habis semayang subuh. Seorang pemuda menyumbak saya. Dia kata, hei, kamu semayang apa bersama dengan kami? Saya kata, saya semayang. Hei, kamu bukan Islam. Hei, aku Muslim. Hei, tak. Duk kata tu, Arab adalah Muslim. Orang lain pada Arab, non-Muslim. Oh, hangkira lah tu Orang badui. <tuh> Orang badui kata, patutlah pun ke negara aku. Orang kata, Melayu Islam, Melayu Islam. Oh, macam ni pun ni. Nah. Jadi orang yang kata Melayu Islam ni mereka ni Biar orang sakai Kata Melayu tu Islam lah nah. Bila lama Melayu ni dia Islam Dia ada orang ni biar orang sakai sama orang asli tadi Sama dengan orang yang mana orang badui tadi Habis bila dah sembah apa semua Bila saya kata saya orang Islam semua Dia hajak pergi rumah dia tanya soalan kat saya Han teman-teman tanyakan kata apa Awak. Awal macam kami, Tadiratul Ihram, kami semua Allahu Akbar, Harbubah. Kata Allahu Akbar, eh, itu bahasa kami, oh, pula dah. Mabuk bahasa pula. <laughs> Pasal itu, kita nak bersatu atas dengan Islam, bangsa tak ada apa. Tambah Melayu, lagi tak ada apa. Melayu ada apa? Bahasa, bahasa pinjam bahasa orang. Pinjam bahasa bahasa penjajah, pinjam bahasa bahasa lain, bahasa melayu dia apa, pen, bahasa Arab, bahasa Inggris, Arab bahasa Arab. Contoh kita ambil satu petikan, wakil rakyat membahas masalah rakyat di Dewan Rakyat, sekatih katih bahasa Arab. Wakil, bahasa Arab, rakyat, bahasa Arab bah, apa ni? Bahas, bahasa Arab, masalah, bahasa Arab Dewan, bahasa Arab, rakyat, bahasa Arab Satih-fatih, bahasa Arab, mana Melayunya? Tak ada apa dengan Melayu Adab, adab bukan adab Melayu Adab yang ditinggai lah ni, yang kita dah amai lah ni, adab penjajah Adab penjajah, yang menamaikan menjajah mereka jajah iaitu negara kita ni kemudian mereka tinggal walaupun mereka keluar tapi adat-adat mereka mereka masih tinggal. Nak nikah, kena bersanding, nak tunang, kena lama, haknur, kena pantul yang ni. Macam-macam. tu adat yang mana yang dibawa oleh penjajah masuk. Dengan budaya-budaya penjajah. Kita jangan, kita kena ingat bagaimana orang tua tua kita dulu Tok wan kita, tok nek kita Berjuang dengan menentang penjajah Habis-habisan untuk apa? Memerdekakan tanah Melayu Duk usaha nak memerdekakan tanah Melayu Duk usaha sungguh-sungguh halau penjajah keluar daripada tanah Melayu Tetapi kita ni masih mengamankan Iaitu adat-adat penjajah Tak jadi, tak meluat sungguh Orang yang masih mengguna adat-adat penjajah ini... Mereka ini orang yang tak meluat kepada penjajah sungguh. Dan cerita orang. Dia meluat sungguh dekat keti sengit. Meluat sungguh. Memang tak ada, tak ada cana. Kalau kata mai ni Allah. Mm, meluat. Meluat sungguh-sungguh. Bukan sangat sikit-sikit. Tengok warna pun tak mau Haan. Tak mau nak buat baju kah, nak buat piah kah, nak buat topi kah, kem basah pun fikir aku. Memang tak mau sungguh. Tahu-tahu kita ni duduk dalam meluat, meluat, meluat, meluat, pimpin menderah tu buat tirai. Meluatkah? Eh tak meluat, lagi serau tu ada lagi, sayang. Sama dengan orang yang mana, yang Melayu, yang menggunakan adat-adat penjajah, mereka ni masih sayang kepada penjajah, bukan meluat kepada penjajah. Al Alah-alah kita nak meluat, meluat, bagi meluat, semua-semu Kan cerita seorang orang tua Dekat kamu sayang tu Dia ni orang tua, orang tua dulu dulu ni Satu hari dia pergi rumah kawan dia Bila pergi rumah kawan dia Dia tengok ada sebiji nyok, elok nyok ni Dia pun minta kawan dia, kata hari ni aku nak nyok ni Kawan dia pun bagi nyok ni Buat balik Nau apa? Buat balik, nyok tu nak buat benih. Dia pun potong elok nak buat benih. Tunas tak tumbuh weh. Balik sangkut, duduk bawah rumah. Jaga eloknya, tegulin duduk bawah rumah nyok tadi sebiji ni. Orang tanya, ni Pak Long, nyok nak apa Pak Long. Nak buat benih. Cerita orang kata nyok nak buat benih. tahu satu hari, bini dah cari nyok tak dah. Dia cari wabah-wabah nyok tak cari dah. Cari lautan tak dah. Tengok-tengok ada sebiji nyok. Allah! Haa dia pun ambil ni dah. Ha apa tadi mak nyok tadi ni apa ni simpan nyok nak buat beles dia pun ambil nyok tu ambil nyok dia kupas kupas kupas kupas kupas kemudian pula dia belah pastu dah pukat nyok habis pukat dia perah buat santan dia buat gula. Selesai selesai habis gula orang tua tadi balik. Mana nyok aku oi? Eh? Oh nyok aku pi mana babi makan ke? Tak ada bekas. Tanya bini dah mak oi. Mana dia nyok aku wawah? Nyok bah! Tu nyok aku simpan wawah rumah mana dia? Aku nak buat benda. Lawak tak habang! Hmm aku belah buat gulai. Okay marah bini dia buat gulai. Ambil nyok tu ambil buat gulai. Mulai detik tu tak makan gulai sampai bila-bila. Bukan sekat gulai bini dia masak tu. rumah Nuri pun tak makan gulai. Pasal apa? Marah kenyok. Marah ke gulai sebab gulai lah nyok dah hilang. Faham? Oh, lalang nak marah-marah sana ha? tu. Oh, Pas ha? ni. Oh, ni dok marah mesti pakai air. Tak jadi. Nak marah bah semu-semu. Ha baru kena. No? Ah, baru kita ni menjadi seorang kita nak perlu berbangga Kita menjadi seorang Islam Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tak mau hanya Islam Islam hanya Islam Aku tak mahu Aku Islam aku Islam Tak jadi Jangan dia berbangga dengan Melayu Melayu tak ada nah, ha? ah, Maka kita kena perbetulkan bahwasanya kita ini orang yang mana yang beriman Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu takbiratul ihram yaitu Allahu akbar. Ketiga yaitu berdiri bagi yang kuasa. Dan jika tiada kuasa kena sembahyang duduk atau berbaring atau melentang. Tiada boleh yaitu tinggal sembahyang semata-mata selama ada selama ada akal. Keempat baca Fatihah dengan bismillah. Kelima yaitu rukuk dan juga tomak nina' Keenam i'tidal, ya ketujuh iaitu sujud, kedelapan iaitu duduk antara dua sujud, kesembilan duduk bagi tasyahud akhir, ke-10 iaitu baca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarokatussalawatut tayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Assalamu alayna wa ala ibadillahis Ashhadu an la illallah wa ashhadu anna muhammadar al -ra... muhammad al rasulullah. Allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali muhammad. Ke-11 selawat dalam tasyahud yang mana tersebut itu kedua belas salam selepas tahiyat dan selawat dan selawat yaitu assalam Selepas tahiyat dan selawat yaitu assalamualaikum warahmatullah kita 13 ya tertib segala rukun itu iaitu yang mana dahulu didahulukan yang kemudian dikemudiankan saya rasa tak perlu saya urai panjang kerana pak semalam ni kita pun tahu dan kita pun nak mengaji dalam bahalai dan bahalai imam musallih ini terletak pada awal sebab apa nak Ha, sebelum kita bahas tentang Al-Quran Yang mana kita perlu tahu bahwasanya ibadah kita itu mesti kena sempurna InsyaAllah ha, Pada bulan depan kita cuti kitab ni Walaupun kita ada tazkirah Tapi kita cuti kitab ni kita tak baca InsyaAllah kita akan sambung pada bulan 9 ha, InsyaAllah sekalian dia zekah Allah Subhanahu wa ta'ala Asummaqala suratul fatihah Baru masuk suratul fatihah bulan depan ha, InsyaAllah ha, bulan, bulan depan sekali lagi baru kita baca Uh, bulan depan kita akan tazkirah Ramadhan. Dan untuk tazkirah Ramadhan. Saya tak baca kitab ni. Saya buat teks Teks yang mana yang saya dah selesai buat. Dah, uh, dah cetak. Dah selesai dah Tapi ambil lagi. Saya cetak iaitu sebanyak 2,000 naskah. Uh, yang mana yang akan beri. Pada yang siapa yang mai malaku. Saya akan bagi soal satu. Yang bertajuk. Khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada ketika mana kedatangan Ramadhan. InsyaAllah. Uh, saya akan bahag satu-satu. Dan semua akan mendapat soal satu naskah. Iaitu. Apa ni. Tasjurah yang mana yang saya sediakan pada tahun ini insyaallah. Dan yang kedua, untuk makluman muslimin dan muslimat, hadirin hadirat Allah sekalian, pada bulan Ramadan ini, kami di peringkat pusat tarbiah haraki Melancarkan remaja jihad besar-besaran untuk pembinaan pusat tarbiah haraki yang mana kami akan kami perlukan selepas daripada raya tu iaitu kami perlukan RM500,000 untuk permulaan bina masjid di pusat tarbiah haraki insyaallah. Apa yang mana pada bulan puasa ni, pakak-pakak wa melayak, ha, tolonglah membebat, tolonglah apa meringankan beban kami ni cuba tuan-tuan, cuma tanpa kakak-kakak wa melay, apa ha, kakak-kakak wa melay soalan sedikit, soalan saya berdoa ibu alhamdulillah kalau masjid perwaja boleh pungut pada malam tu, tempat lain saya kata dua ribu, ah dua puluh ribu, masjid perwaja, insya Allah tiga puluh ribu hingga empat puluh ribu, no, ha? insya Allah sama-sama bawa, ah ha, karena kita cuba buat, Ayat itu sebaik mungkin, cepat mungkin. Pusat ha, Tarbiah Haruki ini Semoga dapat berjalan dengan lancar ha, Selepas daripada raya ini, kita akan mula Bina Pusat Tarbiah Haruki Yang mana kita dah serah ha, bahagian pembinaan 100 ha, ha, kepada Jabatan Amal Malaysia Ataupun Uni Amal Kita dah serah kepada mereka ha, Cuma ha, dah mereka ini ha, Mengeluarkan iaitu tenaga mereka Menyumbangkan tenaga mereka untuk buat benda ni Dan kita tak mampu untuk buat itu Kita sumbangkan dengan wang Insya Allah pada Ramadan ini Peringat atas ha, kira wakaf yatim pakak bawa duit siak-siak nah dan ha, pada sepanjang bulan Ramadhan juga saya akan tinggal satu tabung saya bagi kat Azhari tabung ah ha, dari majhad ni ha, sepanjang bulan Ramadhan tak letak di sini dan insyaallah siapa-siapa ha, yang tak bagi malam tu boleh bagi malam lain nah insyaallah nanti saya akan pungut semoga kita dapat mempercepatkan pembinaan pusat Tabbi ini semoga kita mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah wallah subhanahu wa taala alam wala imanan illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim Allah muftahala nafsuhal 'arifin kama fata'a ta'ala wa awliya'i kam takhir tabana achna fid dunya hasanah fil akhirah hasanah kama khana azabannar sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi alaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak sebab pontianak saya nak kena ke apa ni Balik Pulau ha, karena ada forum perdana di sana pukul sembilan setengah tengah jam atau dan tak Allah alam.